פרק קל"ז. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה טלינו כנורותינו. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר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 il hasala.